Din se voi încurca să urmăresc, când se îngrijiu, de un vești, vești Pentru rugăciune prea din mai cu sână. Ale Sfinților, Sfântul, și din tot răudaților apostolă, ale cele între Sfinți Părintelui nostru Ioan, de aula de timp Constantinopolului. So Călătoria Sfântului Sfinților, cu o faptără cu minune ale Sfinților, Rafa, al și pichiere, mătriuși stălui de minuni, ale Sfinților, Creectilor, Dumnezeu și Părinții, acum și Iana, ale tuturor Sfinților, și mi este zis să te muntea să noi, de din ați ascultat care ați ajuns la timp Sunt Evanghelie de astăzi și totodată ați ascultat și una din interpretările acestei evangelie la cazană, și s-a zis de astăzi poartă numele de Crescuirea minunată și sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră ați auzit de ea și ați văzut o pictată pe biserici, în trapeze ați Văzută la emisiuni religioase la televizor. Să știți, din credincioși, că ascultând această Sfântă Evanghelie, mi-am adus aminte de una din, iarăși, una din mare probleme ale oamenilor din ziua de astăzi. Să de, de la ce spune de pespirea minunată, iată ce s-a întâmplat odată la mânăstiri. A venit o persoană și erau din curte și i-a spus, părinte, caut și un preot. Da, eu sunt preot. Părinte caut un care se facă nimeni. Nu este singura dată când s-a întâmplat așa. Chiar și aici, în București, când slujeam la preot, și în munții Apuseni, și la Sibiu, și în alte zone de calețele oameni care, fiind sinceri, părinte ca cu preot făcărător de mine, sau părinte ca un preot clar văzător, sau un preot care să-mi spună viitorul. Iubiți-l lucrurilor, să știți, ne vine să sunt bine când auzim astfel de lucruri. Dar este una din mari nevoi subetezi ale oamenii din ziua de astăzi. Și anume, oameni cu Domnul Sfinții părinți au spus clar, descriind problemele oamenilor din societate, de lungul timpului și până ziua de astăzi. Omul credincios, sau omul credincios, nu are nevoie de minună. El crede, crede în Iisus Hristos, crede în Dumnezeu și nu are nevoie neapărat ca Dumnezeu să se descopere, să se vede într-un pe care El să o vadă. În schimb, Omul care este slab pe credință, omul care este nerăbdător, are nevoie de lucru acest. -am și chiar și atunci o Și am găsit iar și la Sfântul Părint. Spun așa, Sfinții Părint. Omul, cărai, nu avea nevoie de nimic de la Dumnezeu. Fiindcă avea mintea curată. Și atunci când se uita în jur, vedea că totul este o minune orice lucru pe care îl descoperea că este o minune a Lui Dumnezeu. Că zândească în păcat și fiind alungat din raie, darul s-a ridicat de la urmă. Mintea s-a întunecat, păcatele l-au răpăvit. Diavolul a ce i într-o mai mult și atunci El n-a mai văzut de din jur. N-a mai văzut că în jurul Lui este o lucrare dumnezeiască. N-am mai văzut că viața care era în jurul lui în natură, în om, în animale, toate erau de fapt și este în minune Lui Dumnezeu. N-am mai observat lucrul acesta. Vroia altceva. Vroia ceva ca la cineva. Să vină cineva și se scoate din Joben o minune și o vadă și atunci se creează. Și lucrul acesta, iubiți-l-o provincioși din via de astăzi, este cel mai altceva. Fiindcă omul a devenit mântuit devenind mântru din ce mai mult nu, nu mai recunoaște Dumnezeu. Mândria îmi face să se repărteze mai mult de Dumnezeu și chiar și în nu mai recunoaște lucrurile și minunile lui Dumnezeu. Cineva din creștini mă întreba, preferitor la experimentul care se face la Geneva, unul că poate îi voi oferi explicații care se satisfacă sau potările lumii de astăzi, Haideți să vă spun, invițelor credincioși, ce se va întâmpla acolo și ce va descoperi. S-ar putea, într-adevăr, să descopere ceva, dar ceea ce va descoperi este din nou o minune a Dumnezeu. Nu altceva. Așa a fost de-a istorie științei. Tot timpul căuta ceva. Căuta ceva care se dea o rezolvare, văd, Dumnezeu, a întrebărilor pe care le făcutau. Care despre viață, despre originea ce se întâmplă cu noi în aceasta. Și tot timpul când descoperea ceva, vedea că a pus mâna pe un lucru care îi explică totul. Și când punea mâna, vedea că iară vedea de ordine, vedea de inteligență, de vedea de lucru bine închisuit și pus la punct, vedea de lucrări de Dumnezeu. De aceea eu sunt sigur și vă spun, ceea ce se va descoperi de acum un încolo fără frică, Spun, se vor descoperi nimic altceva decât din nume, revelații alui Dumnezeu. Iată, fără vi se locul că omul. Ale cum astfel, datorită mândriei sale, să-și lui, și construiască luiși, apel, povății, idei de la mâncare pe Dumnezeu. Și construie l acesta și căutându-l ajunge la un moment dat la punctul în care lasă-mă din jos, neputin șos că nu dă peste nimic altceva decât peste creața lui Dumnezeu. Dar nu încălul o nu recunoaște să. Nu recunoaște. Și atunci ți pe și urgă, am nevoie de Mumine ca să mă convingă din nou. Sau să mă convingă cu adevărat că există lui Dumnezeu. Și vă a făcut, aminte, din liceu. Una din poeziile lui Archezii, Archezii care a studiat teologia. Dar nu l-a găsit pe Dumnezeu. A scris un vers care spune așa Doamne, a ajutat să te atingi, să te pipiși, să urlui să zic că ești pe Dumnezeu. același unui Nu știu dacă l-a descoperit oamenii de Dumnezeu. Dar ești lucrurimcioși? Noi care cred că cunoaștem, știm în legii de bisericii, știm că există Dumnezeu, cred ca și celorlalți ne împărțeștem acest lucru. Stăteam și mă rândeam, mai ales la mai spus un la tineri din ziua de astăzi, care sunt cei mai bine rămâne. cei mai mulți caută lucruri noi. Cei mai mulți sunt cei mai spuciumați. Totodată n-au spus și cei mai bune erau. Să știți, iubițurilor ghencioși că diavolul, știend că omul mm. devine încetă-ncet rom din unilor și așteaptă-l în la Dumnezeu ca să creadă, îi pregătește calea spre pierzare. Haideți da. să vă aduc aminte un agent pentru mm. vreodării mm. care s-au pregătute în viață cu un ieru monar care a plecat într-o a ajuns undeva, undeva acolo a chiar și a făborut cu un câteva persoană și conducătorul grupului le-a spus, haideți să vă arăt un lucru care cred că l-a Și l-a pus poiană unde era acolo un fachir. Fachirii vislophenicioși sunt acei, să spunem un spiritual sau preuzi, sau avansați din punct de vedere, spirituala religie asiatice din India și din alte regiuni se centrală de Dumnezeu. Și atunci era acest fachin Un copil care îi strugea lui, a venit și le-a dus scaune celor din lucruri și acestea s-au așezat. Și uitându-se la acel fachin, la un moment dat, a văzut un copac cu care stătea început să se lumineze, să dispară, să apară imaginea mării, și pe această imagine a văzut vaporul cu care ei veni. <laughs> Culmea e, vaporul spătea fum și mergea și pe aceste valuri. Mai multe lucruri se privea de sus și vedeau, se vedeau chiar pe ei pe acest vapor când discutau și se plimbau pe marinar care se ocupau cu grijă lui Toți erau psorici și erau încărcați de lucrul acesta. La un moment dat, în mintea eromonajului, sau i-a venit în minte lucrul că este periculos ceea ce se întâmplă și a început să-și spune într-o Doamne, să-i spază că Dumnezeu nu ești într-o de-a Când am spus lucrul acesta, încet, încet, imaginea a început să se slendesc, să dispare, ceilalți au mai văzut cum La un moment dat, Pachelu a început să se încline și a venit tânărul cu care îmi sotiam și l-a întrebat ce se întâmplă. Atunci imaginea a dispărut pentru toți, ceilalți s-au plâns în fundație, iar el a rămas cu uitat înapoi. Și atunci partidul s-a uitat la el cu o clădire, cu și -a, noastră, și a dat seama, a rămas cu ce mare pericul a fost. Știți, locul Este una din, în ghilimele, minunile care se săvâșesc în ziua de azi. Este ca să un curent al ascării acestor minuni care au nătorit despre Europa, despre America, nu mai vorbesc, și în general în lume. și îi robește pe oameni. Levitația, fel de fel de arătări, spiritismul și alte practici care îi rog și desprim pe oameni de Dumnezeu ce l-a liberat. Într-un loc, iubiți loc de cuciori, adevăr, rogul nu mai satisface ceea ce a spus nu mai satisface și pe care le-a spus, și pe care le-a spus, din pe alte și a Vă mai pe exemplu și a spus, numele pe viața le În exemplu, exemplu, să știți. a venit uh, o faptă, o le care suferea de o boală. pe au fost operate de vreo două ori și tot unii cu medicii descoperau care era altceva, altceva și altceva și altceva. Viața acestei persoane nu era o viață între Dumnezeu și Dumnezeu. Era o viață cu dragata. O viață preși pentru vie și în amul de păstrat. Fără pust, fără glăcine, fără bine. A venit la mănăstire cerând așteptorul înțeles. Și părintele de la mănăstire nu putea altceva decât să o veniți tare cu Dumnezeu. Săciunea, rădarea, năvejea Dumnezeu. La multimele și așa că, de fapt, ei nu aștept foarte bine. Ea început să meargă, era foarte timp această faptă. Dar voia și era disperată că nu se însănătoșesc, nu este sănătoasă. Până când a dat pe internet o adresă a un îndrăjitor. Și a fost la ce îndrăjitor. Și chiar atunci era zilem, am întâlnit. Mama și mi-a spus ce s-a întâmplat. A fost la cel ajutor, el a început să-i canteze, de multe lucruri, diabolici, bineînțeles. A treia la un deget, i-a pus să-și pună degetul din și din deget am pus două picături de nervuri. După care ea și-a revenit. A venit să zicem un să ne și s-a întors acasă. Tot așa, din visele pe 5 o altă, mama a la Stire, că l în vreun din Lui, fiindcă ca fi, fi, aici s-a Și căută-l, în din Lui, i-au spus, nu o să vă spus, la doamna Stire, în scutător din este Dumnezeu. În el, de Sevreie, la el a de el s-a de el să a alăturat, de el s, râna, s, râna, s, râna, s Când a auzit acest, a rămas mirat și chiar spărat. Mi-a spus așa: Să știi că în viața ta s-a făcut o mare mâncare, dar nu o opție. Cum mai bine? Tocmai că s-a îmbolnăvit fiica ta. Vă dați seama că mama a rămas cu un și că este o tânără să la mine mi-a calificat și un urât care poate ne mai nu-și dește normal. Deci spune: Ce fel e viață ducea mama din Israel sau din ea ta? În această biserică, post Vă rugați? Nu prea pentru că nu prea am fost învățat și așa mai departe. că vedeți? Și după ce s-a boluit fata, cum? Ce-a scoput? Mi-am alimnat la toți medici, din spital în spital, și în străinătate și în România, și mai mare lucru, n-am reușit, mai mult am făcut. Și mai departe, mai departe, am urmat cartea din în năspirea. Și ce v-a spus la mături? Să se mărturizează pe și ea și familie? Să țină poste pregunte? Să se roage, să se deschidă de păcate. Și spun lui, vezi, asta este marea minune care s-a săvârșit cu voi. Voi, tu, soțul și fata și cealaltă familie, voi v-ați schimbat. Voi deja să aflat un lucru minunat, până care până atunci nu l-ați știut. Vouă, i s-a descoperit Dumnezeu. Am nu m-a mai văzut pentru ca Dumnezeu se scoate poate un alt în, loc, în care, care se explice lucrurile acestea și auzim de la unul de la altul să se înțelepțească, să înțeleagă care este adevărat la mine. Păiți-vă, credeți ce contează sănătatea pentru un an 20-20 de ani dacă moartea oricum vine și ne pierde mântuirea sufletului. Știți la mine ce spun învățăturile ortodoxe? Că dacă omul va pierde sufletul său și a pierdut totul, că omul nu poate să neazmi nimic pentru sufletul său, poate, indiferent de bogăția aia, sufletul confiază cel mai mult, pentru că mântuirea lui înseamnă, de fapt, viețuirea în Iisus Hristos supără viața aceasta. Înseamnă că viața aceasta este o pregătită. Ea este scumpă și presărată în față. Compota care au o face în să ne în spate pentru să urcăm fiecare din noi. Unii cu voi, unii cu prenații, unii cu grija crește copilă, unii cu grija și suferința adusă de oameni din jur. Toată viața, să știți, este o cruce. Fiindcă așa, apoi, prezentul. Să ne ducem crucea aceasta dar noi păcatele noastre. În schimb, dacă o ducem pe la capă și câștigăm Iubirea Sufletului am câștigat totul. Și atunci, toată această greutate nu va fi decât o amintire care a trecut pe noi. Asta este, este Iisus, o a demonii care s-a putecut în viața celei familii. Acestea sunt minunuri cu adevărat care face Dumnezeu în viața noastră. Să știți că multora sau mulți oameni au văzut minunuri. Mulți oameni văd Sfintele moaște ale Sfinților, dar spuneți-mi mie câți se cât să își dau seama că există Dumnezeu, câți se transformă Sufletul, cât se transformă pe sine și încearcă să își aducă în viața lui aplicarea trecuților creștinești, cât încep să-L iubească cu adevărat pe Dumnezeu și să se pregătească pentru trecerea din corp. Foarte câții Tul, nu Pavel acesta care a fost construit, să-l construiești de omenire, tot timpul, că în urmăr și crești în noi să-l construim, să-i facem mai să, să devenim mai frumoși, mai mândri, mai nu în cum. Dar toate acestea pot dispărea. Și un singur lucru din ce am făcut ca noi să ne apropiem de Dumnezeu. Deci spuneți-ne, noi și noi așa este. Și care sunt pe Dumnezeu să spus că eu sunt singurii să spun lucrul acestea folosiți de Dumnezeu. Dar nu e întrebarea cum să ne ferim de Capcombe acest părminiu în față. Cum să facem să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să nu mai avem nevoie de nimeni. Să fim permanent în părmărire cu Dumnezeu. Iată, iubiți-vă, iubiți că Evanghelia de astăzi, dacă ați fost atenți, ne dăm nouă răspunsuri la această Ați ascultat ce a spus Mătuitorul după ce i-a învățat popoarele lui Pef, când s-a spus pe corabia, a spus Depărnează corabia de la țăr. du Petre, unde este apa mai adunță. Pef, chiar dacă i-a obosit, după toată munca care a făcut coruza ta, a dus corabia de la acasă și a dus pe corabia la acasă. Și a pe corabia și a aruncat păreașa. Și când se uradă, era dreap, era plină de rugăciune și ei s-au suferit mult timp să pesteștiu și l-au prins în mine. Ești iubit să o Iată ce spun Sfântul Părintele. Spun așa. Dacă vreți să vă dea Dumnezeu o dată cu Dumnezeu, care să vă ducă spre rugăciune, dacă vreți să-l cunoașteți pe Dumnezeu, nu avem decât să facem ceea ce nu putem, și anume să depărtăm viața noastră de pământ de oamenii care sunt acolo, de fapt de păcate de lor, să ne desprindem de lucrurile acestea lumești, care tot timpul ne tragă în jos. Și odată, desprimizând corabia de, de aceste lucruri, să aruncăm vreau și albinții din găciune, prin importul de obicei și atunci acestea toată. Dar Daruri viților creșoși care, la un moment dat, poate chiar să luminească, mimească tocmai cum a fost cu, cu, cu, cu Petru. Că văzut acesta ce s-a întâmplat dacă sunt un genunchi și a spus Doamne, ești de la mine că sunt tot păcătoși, nu mereu lucrurile acestea." Și așa v spun și noi timp compreșit. Uitați-vă la simță părunți, care s a datat din lucruri. Chiar în lume trăinut, ei erau totuși retragi aceasta, erau depărtați la aceste țări. Și ce făceau se luptau în interiorul lor? Erau atenți la viața lor, practic obișnuit. de deviniau de ce papii sunt marcați cu fia, mândria, lăcomia, copiii, acele în impacte. Și încercam să o le opunească, încercam prin cărușune și atunci am să fugă de acesta. Și încet, încet, reușind după că acesta, doar după Dumnezeu și dar în de care erau și ei erau și ei miranți și au Doamne, eu sunt păcătoși. Cum? Când am citit o rugăciune la un bolnav, acesta s-a vindecat prin mine. Eu sunt păcătoși, Doamne. Erau mai dragi spunei. Acasă și pe ei. Și ce răspunde pe Că nu te crezi pe Că și eu eram înainte de pe pe fații crescate pe oameni. Alcă de acum înainte crezi părnunea aceasta și tot ce l-a Va preda Sfinților la Postul, lucrul acesta, ca să învețe Doamne de Dumnezeu. Și asta au făcut și Sfinții, pentru după ce au peste Spirit, dar de aceasta, când sunt vorbăcești, i-au păzut și pe ceilalți, și pe noi în ziua de azi, în Sfide, de vreo, prin rugăciunile mele. De aceea îi sună rugăciunile mele, pe pereții bisericești și vedeți, pitați Sfinții aceștia. Parcă ei, urmă cu noi, participă la slujbe în biserică. Ei, împreună cu noi, sunt acasă în icoanele pe tale avem. Ei sunt bucători pentru noi și ne împărtășesc e dat de Tatăl ta lor de Dumnezeu. Nu tocmai v-au putut la postul. Când au prins și au, au chemat și de alții, veniți și luați și voi. Așa au făcut și acest Sfint, așa te rezervați ca și noi. Să dea Dumnezeu ca și femeia care l a povestit, și oamenii care căutau Dumnezeu să găsească adevăratele lui Dumnezeu, să-și dea seama că Dumnezeu lucrează la nu pentru numele omului ci pentru schimbarea sărătuitului lor. Păi de minunile din Sfintele Evanghiere, dacă sunteți atenți cu și vindecările și minunile acestea asupra naturii, făturile amări, vinderea minunată, răunțirea pâinilor și celelalte, nu s-au făcut ca să arate că Iisus Hristos este un stăpânitor peste oameni. Nu s-au făcut ca să arate și să îți să suspere mândria om, așa cum gândim noi. Ci s-au făcut cu scopul de a arăta că există Dumnezeu care este proniator, adică ține toate lucruri. Că natura aceasta, vițurilor credincioși, s-ar verâma, ar dispărea dacă Dumnezeu ar crea Că natura aceasta a apărut, că Dumnezeu a făcut, de aceea v-am spus și să spuneți la toți că, indiferent dacă ar căuta un, de atunci care în materie, sau în cosmos, cât de departe ar merge, de s-a în orice direcție, va da nu peste altceva decât peste mâna și pronea lui Dumnezeu. Când spune un sant care i-a în ascultat din de următoarea decenii, mâna ta, toată se vor întâmpla lui deci viața o unii dintre ei sunt se în alt standard, de Sintele lui Dumnezeu, un ca lui, ca fără, așa, cu toate, cu toate, cu toate, cu Căci va veni cu sau va toate, cu toate, Și toate, cu nu va mai fi și nici locul lui, nu se va mai cunoaște. va dispărea cu În schimb, toate, care toate, cu toate, cu toate, cu toate, cu va avea spise în ceruri. Sufletul va fi alături de mântuitor, iar la doua judecate, când trupul se va uni cu sufletul, vom fi înăcărăția ceilalți împărătate cu părere de rău pentru toți ceilalți merge, într-un loc care va fi nimic altceva decât o lipsă a dragostei, o lipsă a lui Dumnezeu, o lipsă a lui Dumnezeu, care este grunda și care nu se poate descri. Nu știu au încercat. Li s-au descoperit câteva de eficient durerilor oamenilor, sufletelor din ea. Dar cât de cum va fi în timp ce ce Dar doar că acolo este cu este un caz. Și în cazul acesta este de fapt despălțirii Să dea Dumnezeu serviciilor de vicioși, să nu aducă părinții. Și să fim alături de Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, care îmi sâmbine cinstea, slava și împineciunea vecii vecilor.